Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miqtë e misionit Rruga drejt Allahut. Takojmë përsëri dhe takohemi për diskutuar tema tepër të, të rëndësishme, që flasim për pastrimin nga mëturia e ignorancës. Jemi në emisionin e tretë. Mbasi kemi diskutuar dhe trajtuar dy ngamitë të shërimit dhe do flasim sot për mjetin e tretë të shërimit. Tham se vendosëm murin izolues mes nesh dhe ignorancës. Por, edhe pse kemë vendosur një, një mur izolues, tham se ne jetojmë mes njerëzve dhe emi me ta Në emisioni e kaluar, vendosëm regullat bazë që nuk ishte negocim, nuk ishte konsensus me ta. Nërsa sot, kemi e titull te për të nëtësishëm. Të ndërshëm dhe jo të arënojmë. Ndoshta titulli duket provokativ, por qëfar si duhet të kuptojmë të, të regullë, vazhdojmë të jemi në shëqenjë në hodgjës tonë. Oqë mirë se erda. Misë e gjithë, Allahë shumë dhe. Gjë, Amin dhe jude. Të ndërshohemi dhe të arënojmë. Mbasi folëm emisionin e kaluar dhe ishte mjeti i dytë i ndryshimit të pastrimit nga ignoranca, ishte që ne duhet timi të ndryshëm dhe tani vimë të themi ndryshim dhe arnim. Caktojm titullin para se futemi në temën në serimin e saj. Falënderimet i qufshën Allahut të mëdhenuar, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët, gjithata që ndjekin katrok ditën e fund të kësaj bote. Më vnderuar çdo musliman duhet ta kuptojë se ne me veprat tona, me cillet tona, me konceptet tona ne thjesht qëndisim një patek i cili përbën imazhin ton. Apo përbëjm ë dhe formojm një en, të cilën pastaj e mbushim me aktivitetet tona të përditshme. Problemi ekziston atëher kur një musliman pendohet Për, për mbajtjen e enës, për jo për vetë formën e enës, apo pëndohet për shambull për ndonjë mëngë më të shkurë të të tëshës që ka, për jo dhe për tëshën komplet. Ne dëshumë të themu, si mënëve, që jam pënduar, që e kanë qëndisur këtë petëk, apo e kanë dërtuar këtë enë, me botëkuptimet, konceptet, e se kaluarës i themi se, këllimi është duhet të thyët ena. Duhet të thyët ena. Duhet të praktisit tesha. Apo? Dhe tashme duhet të vesh një petë këtër. Dhe duhet të amarësh një enë tëtër. të pastaj, të të të të të të të të të të të të dandë gadal kuptime dhe koncepte që janë të nëveshën për vazhduar rrugën. Dhe kështu në duhet në gjitha raset kur bënë ndryshimet, e më dha të të të premtojnë, premtojnë arritje dhe premtojnë zhv por arnimet gjithmonë do thotë vonojnë procese zhvillimit dhe ndryshimit dhe nuk sillin produkt. Për shembull, në çopse edhe, edhe edhe edhe në ndryshimin e çeverive, për shembull, apo një çeveri që treguohet për shembull dhe është suksesshëm. Partia tjetër nuk i huazon për shembull një ministër suksesshëm që të harron çeverin e kaluar. Jo, por dëshon ta rrnëndërsht që të vendosë Çi venersoj me kabinetin e saj qeveritar dhe thot tash me kemi një petë këtëri qeveritar vardhojmë udhëçën. Mi pas kush nuk pranon, kush pranon për shembull se thot uh, mirë, le të mbetet këtu këtu, këtu këtu, do të le të mbetet ana e kaluar apo apo le të mbetet petë ku i parti së kaluar, do të thonë ne bëjmë ardhëme, as kush nuk pran tet leck harnuese. As kush nuk pranon. Ka tetë petë. Po, njerëz njerë nuk pran tinë zënësim. Do të tinë bazë. Hapsa ata janë njerëz të thjeshtë. Çfarë të mërmëne për ligjin e Allahut, të shoqën e tij? Nuk pranojnë shëriojtë e qytetit Lezhg që ne arnuajmë vend e shkyëra nga përdorimi i tepërt i ignorancës. Nuk bën kështu ti. Prandaj nuk disa njerëz at pat kanë. At ernë kanë të se kaluarës, apo? Por çfarë bën nga përdorimi i tepërt, apo ka filluar të shkyhet tesha. Ne ai tash vancë ta harnan me të njëjtin material. Thot nuk është efikas ky material. Ja, është dëshmuar ju efikasiteti i tij. Ata na çfar thot, Islami ka një harrën më të mirë dhe ardhën këtu. Mirë, po kjo nuk është e mjaftuar për, dëshmuar së unë kam për kam e të dëshmuar se un kam dëshmuar. Pa shkak se petkusë mëllor kamë ata që kanë se kaluar. A ne kërkojmë ndryshim të tëshës, ndryshim të petkusht. Ndryshim të anës fillimisht pastaj mbushin e saj. Për këtë arsye dietar kan thënë se regullë themelor në pastrimin e njëriut është një gjithë që ulematën e tëkhlije, kable tëkhlije, zbrazje parambushjes. E për në qëfë se nuk e ke zbrazë se duhet, nuk e ke rguar e një efikase, dhe e ke mbushme të mira, ato ato të mira nuk do t'jen efikase, dhe nuk do t'afat gjate, nga se me karimi kujës do t'një losën më ato që kanë betur. Për këta shqyë e them dryshim, Njerni. i tërsishim e ju Arnimi në vendin ku është shkyer petku i së kalur vetëm. Ne kjo e ka qenë si bëngim tetë që do ta bëjmë më shohën më vonë. Atë i bëj vërtet petku shumë rëndësishëm dhe petku jonë është jeta jonë. Mbas pendimi, independimi dhe në rrugë lo, është në rrugën drejt Allahut, është jeta jonë, jemi ne. Atëre, pa të futur me ke dhe këndryshimi, a ka koncept mbas pendimit për një jetë ose çfarë kuptimi ka për një jetë mbas e binduar? Pikrisht këtë e synoj. Kur them se duhet të ndryshojmë jotë arnojë borsi i, i koncepteve tona i vlerave tona i veprimeve tona i fjaltunës tjetajon. Këjit. Dhe deri më dje ne kemi pasur koncept të ndryshëm për jetën. Për shembull, e jeta ka qenë e rëndësishme atëher kur kemi pas kuletën të mbushur. Apo jeta ka qenë e rëndësishme dhe ka qenë do të thotë me perspektiv atë kur kemi pas punësim dhe zhvillim dhe ngritje. Jeta ka qenë kjoj, jeta ka qenë ajoj, kështë moral. Në qovë se a jam betet jeta, por tarë dëshëm që të imit lundur pak më në ryshe, gabim është. Ishtami ko koncept të jetër tërësysht, tërësysht original për jetër, pa asë një thërmi të huazimit. Andaj u thejmë, muslimonë, që fillim i rduhet të kuptojnë pse janë kryuar, që ka kërkuet nga jetë atyre, këtu do të fillë në nëndryshimi, E prej këtu pastaj fillojmë të ndryshojmë të gjitha të tjerat që i pengojnë këtë ndryshim origjinal. Po në çfarëse ka me të për mua kuptimit të asaj që ka thënë më herët. Apo ajo ajo ka qenë e rënësisht për mua në jetë. Kjo ka qenë ëndrrimi im në jetë. Kjo ka qenë synimi im në jetë apo tash ajo jetë ka me të. Ajo ën e jetës ka me të. Por tash e kam ndryshuar më gjithnat. Thjesht thjesht kam bërë dekor vetëm. Kam bën një një, një lloj zbukurimi vetëm, një makiaj apo nuk nuk nuk është kjo e kërkuar. Dhe kjo nuk i i shërban pozitivisht shërimi që ne po kërkojmë. Shërimi duhet të filluar nga ndryshimi i konceptit për jetën. Çfarë e bën interesante jetën e punë musliman? Çfarë e bën një musliman të konsiderohet i suksesshëm në jetë? Deri dje ka qenë suksesshëm atëherë kur i ka fituar 1000 euro. Po. Po, atë sot është e suksesshme. Po mbi këtë sukses është nëse kam arritur ta falja kshamin me xhamat në kohën e vet. Shikoj si ndryshon tërsesht bëshëm pëshori e vlerësimeve ta është përmur më nëndësi dhe është pasuri në qovë se unë këtë ditë e kam kaluar dhe nuk i kam bërzot e tim në gjënohë dhe në më dië së ka qenë këtë koncept të jetës andë e Allah u Gjellalë u thot fa menzuh zihani nar u udkhil e lë gjënë fa qatë faz Allah u Gjellalë u ala thot kush dhe kosh i shpëtan hudhes në gjënë dhe futët në gjënët këj konsiderohet se ka fituar. Nuk ka qenë këj koncept i fituarës më herët. Ka qenë një qëka tjetër. Andaj, sa njerë të gëzohen për fituarën e ndë një klubi futbolistik? Kë gëzohen shumë. Shum. Madin një nga djetarët thonë të, po të allotin Allahun, apo me këto emocione, që po kërkuen tijipet gol, do të vajep të Allah u gjenetin. Sa emocioni derdhet në ato momente kur shikoj futbollin. Apo sa dashuria grumbullohet dhe urrëtia para mëno këtë është e drejtuar tek u duhet çfarë do të bënte. Andajse ky er nuk ndryshon. Më thua s'bash po mua për mua nuk ka nuk ka kam ndoshta mu kushfiton. S'ka të bëj me mua, ka s'ka të bëj me jetën time. Nuk është nuk kam arën këtë buton që ti gëzohem këtë ekip që ka fituar. Tash për mua është ndër diçka tjetër. Unë shi ka fitimi ndikon tjetër, ma dhe nuk kam ku të shikoj se kush pa fitan. Nga se kam kuptuar jetën shumë të shtrajnët. Këtjetë unë e kam kuptuar si një kapital të rëndësishëm për të blej një hi se në gjenet nesër. Ndhej, më respekt, ju luani, nuk ku ndalaj, por nuk kam kuon. Shiko, ku ndushën ena, por ku nbejt ena e njët, apo jemi primit e njëta. Njëta si për para, par tashme ka harnime. Njëta si për para, par tashme ka harnime kush kto skaçi namazin ke mi harnu kot me namaz e ke mi harnu kot me najerem kto ke mi harru me desoj po ne mi harnuar por jemi jemi varfruar qase ai qe esht i letskosur apo sinajzon ponite te varru jo per te pasur qase islami kërkon qe te bëhemi te pasur qase esht i pasur per kët arsye them se duhet te ndëshëm koncepti mbi jetën dhe islami xelazan qe njeriu te tentojë që t'i futë në bashkjetes dy konceptet, atë të inëranësës dhe atë të islamit. Nuk lejanë kështu. Nuk lejanë. Preferantë të tërhiqet nga loja dhe vazhdojt i ma që ke zjedhën, dhe sa nuk pranë që t'ket një bashkjetes mes asaj që ka artë t'a rënan, mes asaj që ka artë t'a lergan nga i të njerëzë. Për këtë arsio, kur themi se duhet të ndryshonë koncepti bjetën, themi se kështë filimi dhe baza e ndryshimit. Dhe ju sonë s'kam dëgjorë që konceptin e vjetën, se kanë kuptuar çka është jeta realisht në Islam, atë unë s'kam kuptuar asgjë. Kon nganjër do të ndëruar që të rjetën kanë jetuar të sprovuar. Apo, dhe Allahu për ta kanë se kanë kur sukses. Rol nga pejgamberët në Kur'an e kë. Shikojë, se përmendet se ka fituar. Po, ka vdekur dhe ka mbet pak pasars apo e është katruar po më di po mbështyn ti s'është për hap. Mirë po ai ka kuptuar se jeta që i është dhën e ka shizuar për atë që duhet, për rezultatet diku sot e rvendos. Atë i thotë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, vjen ditë gjykimit një pejgamber maahu nafar. Metaika trabit pas vet vjen yati an-nabi welaysa maahu ahad. S'ka asnjë, ai thimi ky ka dështuar? Ja. Po sipas konceptit të së kaluarës ka, ka dështuar. Por sipas konceptit të Islamit, periheta e fituar, gase nganë është kërkuar të mbajmë parimet e gjalla. Do rezultati është ndorë në dorën e Allahut të Gjallë. Dhe kjo është pjesë e konceptit të perihetës që ne duhet ta kultivojmë jetën tonë. E fatkeqësisht, shpesh erdhukim bajtësit ka rezultate, apo dhe ka grumbullim i njerëzve, gjitha këto pastaj janë në llogëti të parimeve dhe rregullave tona fetare. Dhe konsiderojmë se një më të suksesshëm, apo se këtë sukses e kemi dërtuar mbi në ndinimin e parimeve tona e konceptin e jetës nuk thotë kështu përiston. Në këtë ndryshim që duhet të bëhet, domosdoda çën kodër të ti pastaj tetecish në për tetecish përpara. Jo pa qëllim i gjejmë të parë tan kanë qenë krij të thyesh në kuptuar të jetës. Do thënë mund të kenë qenë shumë më të varfër për sa i përket materiale sot, por kanë qenë më, më, më, më të lumtur. Padoshem. Edhe çaj shumë moment që janë të hande bukën e thatë, thoshun jam shumë i lumtur dhe mbretërit. Sigurisht, atë dinë se në trëndim mund të mloftonin, ndoshta mund të kenë të gjitha dhe vazhdojnë të jenë të palumtur. Padoshim. Pa Padoshim. Ashtu është. Këto që ne japim mbyrësisht shumë të madhe. Ashtu. Këto jete apo jo? Padoshim. Padoshim. Ju vetë i, i japim mbyrësi këta jete. Po i japim përsi një kuptim të caktuar të këtyre. Nëse nuk ne duhet kur ne më s'më thanë mi se duam këtyre. Jo, na dojmë jetën. A, a, kemë rësuar se thjesht mendoj vetëm për botën tjetër. Jo, na na, na më çën që e urrim jetën, do të ishte nga veprat më të dora të kallave të Rosia. Apo? Mhm. Po sendiri u shqetëno, ozot nuk më rënë këtë dunë, un dua të takoj me ty me pas nga nga, nga vepat më të shëmtuara në xheriat në islam. Vetrosha po. Andaj ti ka tregon që sot vetvraja ka arritur kulmin e vet. Në... Edhe në treva tona shqiptare shumë. Fatkeqësisht, andaj dua të them që uh, muslimani nuk e don jetën që është e ndërlidh me tokën, por e don jetën që zgjohet somati për të fiton somë shumë të kalloxhë leval. Andaj ne ndërrojmë tashot edhe një vit jetës tonë, jo që të kemi mundësi që edhe këtë vit të shkojmë në pushime. Jo që të kemi mundësi që edhe këtë dimër një një kunë të shkojmë të në të ndonjë banjë apo diku tjetër. Jo që të kemi mundësi të rrimë edhe pak më me meq. Shiko, po gjitha këto janë të preferuara, pse jo? Por nuk e dëshirojmë jetën për kët. Sa so, për kët, sa so edhe thepfundon tek e fundit, qase çdo gjë e kemi më atë tek Zoti. Në këtë rritim. Mirpo, sikurse ka thënë Omer ibn Abdul Aziz, Nuk e dëshiroj jetën për të vazhduar me pushtetin, gjasë kaqçi Halife. Nuk e dëshiroj për kët. Por e dëshiroj edhe një ditë më shumë këtë dunë, pa shkak se kam mundsi edhe më, edhe një ditë më shumë ta falënderoj Allahun, ta adhuroj Allahun, ta ujërkoj, sa i zgjohom. Thekë është agenda ime tashmë të, të mirë mun, un. Dhe në momentin kur ndoshta vie fundi i jetës, nëse ka ndonjë dozë të dhimbshërisë, absolutisht nuk ka të bëj me praktisën e kësaj bote, por ka të bëjë me mbylljen e mundësisë për të ushtuar bagazhet e punëmia të kallaxhë lavore. Tash po këta njerëz rrinë sirtullë me zvite. Apo po i patundshme që pa, pa Andë, ne marrim me vete. Po patyshim. Ne ne duajm ndjenë, na duajm jetën. E kemi ndaluar ta privojnë veten nga jeta për shkak të çfarë dos prove që na bie mbi kokë. E ndaluam është. Vazhdo motuçje. Hec. Nuk e ti ai që vendos kur duhet të dalësh. A kanë ukë, ai, ata çe urrejnë këto botnuk flasin kështu. Vërtet. Andaj është shpifti i të tutur se muslimani e urrën jetën. E urrën këto botë, jo, vallallah. Ne jemi dashamirë të më të sojete. Ngase janë sprovat më të mëdha nuk guximas të mendojm për ta përjuar vetë nga këta, por duhet të çëndrojm. Përkundër gjitha sprovave, në qoftë se na mundë sprovat, na lodhin, maksimumi që mund të bëjmë është ajo që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, çt bëjmë dua. Apo çka thon Muhamedi sallallahu alajhi wasallam Allahumme ij'al il hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al il mauta rahatan min kulli shar. O zot, na brieritn, mund siqet perfitoim vazhdim meshtira dhe na bervdiken nje shans per t'shpëtuar nga keqijet. Ose ka thënë hadith-etër, Allahumme in kanat il hayatu khayran li fa ahyini, ose nëse të vazhdoj në këtë jetë është më mirë për mua, vazhdo më jetën. Wa in kanat il mamatu khayran li, nëse të vdik është më mirë për mua, më bën ç't vdes sot. Po nga ti You're going. Unë ndajmi dashamir të kësaj jete, por me ngjyrën e duhur. E duhur. Atë... Me konceptin e Islamit. Atë jo, më qenë se e krahasuam me Betkun dhe Enën. Sot është bër në trendin e kohës ose në në zakone të kohës që Enat të bëhet me shumë gjyrshe, dhe sot më thëmë shumë ngjyrshë, po jetë petkë sot do të thënë po bëra shumë ngjyrshë. Po. A jetë petkë që do të jetë shumë ngjyrshë apo duhet të jetë një ngjyrë? ndëjavlë ndëronom, pastaj që për mënyrë 5:1 e etj. ë Nuk është më rëndësi apo nuk është më rëndësi te ka fundit një ngjyrë një shumëngjyrë. Apo mm. më rëndësi është në çka lëndon, një ngjyrë një apo shumëngjyrë. Ah. Për shembull ti eki ë uh, ndonjë tesh të prodhuar nga firmë e, e caktuar ndër komtarët e njohur apo. Jo mund të bën shumë laramën teshnë së saj apo, por e ka një shenja të, që thotë se kjo është produkti kësaj. Epo? Andaj përdirë sa në e kemi, e kemi, markën e registruar. Epo? Ata që në mbrojnë, shenjën mbrojtëse, këtë unë e kërkoj, në si musliman të kemi shenjën mbrojtëse, që në identifikon nga gjithë dukur shtjetër, pas kësaj shenjën mbrojtëse, nuk në bëndë dëmtim, lera mania e cila nuk e dëmton shenjën mbrojtëse. Mirë po në qufë se shenjën mbro a të lëramënia do të jetë rezultat i një kaosi, i një parëgullësia, dhe ma tëjpër do të jetë i një kvalitetit të oltë, apo sa so për të veshë, se so sa so që mund të mburim e të. Për në shenja mbrojtëse e jona, e cila na prezenton për atë të tjerëve, dhe në tregun të tjerëve është, besimi i drejt në Allah në Zogjel, kuptimi i drejt i fesë tonë. Në qëfëse kemi kuptuar drejt i fesën, dhe k apo shenj mbrojtse tonën për ballë të tjerëve and e skuam lidh na kopien askus skuam mundësi të na dëmtojnë askus nga se kemi shenj mbrojtse që me te dalim të dalim treg atë dhermania që vi është tek fundit ajo që zoti xhellahualla ka përmendur së rasti pse kur përmend Allah xhellahualla drejimin e pejgamberit sa thotë edhe zbin e Kur'an thotë yahdi bihi llahu subul asalam Allah uzzan mata rrugëve të paqes dhe të sigurisë. Shikoj, mm -hmm. këtu thotë rrugëve. Ndërsa në surën -so, Al-An'am thato an, -an hadha sirati mustaqiman fattab'u wala tattab'u subul. Kjo është rruga ime e drejtë, ndiqni këtë. Nëse mos i ndiqni rrugët. Shikoj këtu thotë subul në kontekst negativ, ndërsa atia thatë subul në kontekstin pozitiv ku do dallimi? dallimi është se kur është e qartë en hadha sirati mustaqimen kur i mbranda apo baza kryesore po baza kryesore kishën një mbrojtëse atërcin nën kursi eduket pastaj kjo çështje erëthonave dhe kuas më ti më folën një emision se sa mosu ngjyros atë kemi mosu ngjyros kemi përshtim rrugën kryesore padyshën po ndersa nëse futemi në rrugën bazë kryesore nëse ka këtu rrugë të ndeshin janë të lejuara s'ka vlemë një lëre më në një lloj ngjyros pa problem padyshën dikush mbranda këjo rrugë Diku është më i theksuar për shembull me namaznafile, mm -hmm. dikush më i theksuar për shembull me sadaka, dikush më i theksuar me dije. Këto lëramani tek u na bën të fuqishëm. Do na bën të kapim fin të gjithë së bashku të terrën, duke mos baktur argjë. Por thash, kur sigurohet korniza, kur sigurohet rruga, që Allah këtë ka bën në njëjës, nëse brenda asaj ka bërë diçka. Atë kur themi se nuk duhet timi lëraman, ti mm -hmm. në përqëllim, do thot pastaj mbrojse. Kush jete? Të në fin te prezanton, nuk keshë mbrojtse. Ti ke mundsi ta kesh imituar kët, kish imituar kët, nga se vërtet. N... Andaj ne do të pretendojmë se jemi origjinal. Ne nuk kopjojmë. Ne jemi origjinal. Dhe kjo na bën të fuçi shumë trek. Të gjithë thjet kopjojnë. Ne jemi origjinal. Nga se kësot Allahu xhallahu ka parë dhillën pa neve. Mir po, kur nuk i ket originalitet, del i dobëm trek. A dhe kjo është problemi nga ne si musliman, e ke një mollë origjinal dhe të tjerë na kompleksojnë një. me falcun e tyre. Përshë ata nuk kanë asë gjë, atësa e kanë të huazuar, nëse ne i kemi atë që është originale. A dhe për këtë arsua, thëmë që nuk duhet të jemi leraman në atë që duhet të jemi një. Ajo është besimi në laun dhe kuptimi i diri i fesë. Pasaj kërsit e brendshme, që janë të shumëta, atë i pasaj tolerohet që të ketë dalime, të ketë ngjurime e kështë marat. Nëse kemi shenje mbrojnëse që në identifikon se kërshë jemi një. Ebu Sufjani kushqejte Herakliu. Dhe këtë kam përmend dhe disa raste ktu u kërkoi vetes dhe muslimanë Bardimsi. Shikoi Ebu Sufjani po Ebu Sufjani armik i Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam) and the nook e kishte për Islamin. Po takuat me Herakliu që shumë interesuar din i interesuar dën se kush e Muhamedit (sallallahu alaihi wasallam). Gasai ishte i lajmëruar nga libra që i kishin krishterët se do të vijnte ky i dërguar (alaihissalatu wassalam). Po e pyet Herakliu Ebu Sufjanin, ku shë kënjiri? Ullaj, si kërse kërën Bukhari, ti befasosh nga përshkimi i sakt i Ebu Sufjanin ku shë Muhammedi, sallallahu alai, sallam. Al Madje, themë sëtë, se mund të marim shumë musliman. Paramendoj një musliman të ashtë të marrësh dhe të vendosës në parlament në Evropian. Ti thua, ju musliman, në tërgani neve të Evropës, që ka do një, Allah? Kush jenë ju? A do të arrim ne që brenda një kohe caktuar, 2 minuta 3 minuta të rregojmë çartos kush jemi ne. Unë e kam frikë se jo. Ka të nuk e kemi të çart shënim broje, me çka na realisht identifikohemi. A do të përgjethim ndoshta në veprim caktuar, do të përgjethim në një ku edit në një badet caktuar. Dhe... Këto janë gjitha mbrena korsive të mbrëmshme, ku nuk ka shënë jo mbrojtje identifikuese. Çka kërkojmë realisht? E busoni tha ai kërkën nganë kët kët kët kët, kët qartë. I diskutosh shumë drejt. Shumë qartë. Unë andaj them, sot ata që kanë paraqënjime për ne, këta tre kanë on nga jashtë me mjekra, a kemi arritur ar ne në mënyrë unike, me një z. Tu tregojmë të tjerë çfarë duemi. A pranojnë ata pastaj a nuk pranojnë? Kjo është teatër normal. Mi po e kanë të qartë nganë gjithçka doim. Jo. Ka së njëri për shemb aty arrije bën rrahi po po po bën konflikt po në çështë të caktuar që po ne nuk duhet të ndodhë kjo. Dikush aty bën diçka, atë nuk dinë çka po doim ne. Apo doim të luftojmë njerëz për kërpun apo për atë punë. Ne duhet të unifikojmë kërkesat publike. Shënja e mbrojtjes është kjo. Me këtë ne identifikohemi. Mbrana që është e mbrojtjes, pastaj ne tolerojmë lëramani, tolerojmë ngjinim nga shënja e mbrojtjes të siguruar. Po gjithësort kjo siguruar, apo atë gjitha këtu do të tin në lloj prezantimi Laramon ju serioz dhe po padyshim edhe tjet të ta kuptoi si një lëvizje të rrezikshme që nuk di çka çka çka ne po dojmë. Prandaj Laramon ju jo. kemi një ngjyrë që na identifikon. Na identifikon. Dhe sot për shembull, në qoftë se vetëm një firmë merr ngjyrën identifikuese, se ngjyrat janë mm -hmm. të gjitha është në gjyre zezë, kuqës, mi pa është në gjyre që identifikohet me të finanqetit, dhe e merë të atri, bidin, të të të të gjëbitën, të ka regullë, andaj, cila është në gjyre në identifikohet, edimën, këto të kjo në gjyre nuk du të imi lërëman, nga se Allah të thotë, si bëgat Allah, që ka ka në njëjës, si bëgat, në gjyrimi i Allahot, një gjyre, që në kanë gjyrosur Allah me neve, që në Njyre e një shmëris, e besimit, të drejt në Allah në zhjel. O men ahsanu minë Allahi si bëka, e kush njyros në bukër së Allahu. Ande vetëm me njyrimin e Allahot jenit bukër, jenit të pranuar, jenit të rheqës, i jashës, të këndshëm, të mirë. Gjitho tendens për të njyros në dryqës e këndse është më mirë në praqës i palaqëm dhe bëhemi gazi i botës. Pastaj ja, hapton duke qeshur njerëz me neve, duke thonë me njerëz me neve, duke anëjëmuar njerëz me, ekuste marr. Në këtë arsylim kur thimi se të jemi një pastaj brenda këtij neshit mundemi të mundemi të kemi, po lëra manitë të toleruar. Duke shpresuar hoqët, kemi kuktuar, nesë muslimat, paktën, që kemi kuptuar nesër musliman të pakta në identifikimin që buri bosnianin po kur nuk ishte musliman dhe ndonë shumë mirë se çfarë doni muslimanët, çfarë identifikoheshin. Ne do vazhdojmë pasojtë ndryshimit në pjesën e dytë të shallam, thonë të pjesës tonë. Androroftad. nderuar vlezer, po shquposim këtu duke thënë që edhe termat kemi zgjedhur të ngjyrave, aty kemi zgjedhur nga termë koronore. Ngjyra më e mirë është ajo që vjen prej Zotit tham. Nëse Allah na në bëj të gjithë dhe me ngjyrën identifikuese të Islamit. Kthehemi më spak në pjesën e dytë për vazhduar me pasojat e ndryshimit dhe gjithashtu që atë duhet dhe si duhet të ndryshojmë. veza rkthemi përsëri në pjesën e dytë të misionit tonë që kemi rregullën e tretë të mjeteve të pastrimit nga metroja e ignorancës. Po flisim ndryshimin dhe jo arnim. Tham dëmet e arnimit do flasim tani dhe të mira të ndryshimit do flasim pak më poshtë. Hoxh, po flisim dhe masi e përfunduam ngjyrën e thamë dhe temat që i zjerim e kemi zgjedhur po nga Kurani dhe nga Suneti për qen sa më të afërt për t'i afruar temat në gjuhën më të përshtatshme. Folëm për gjendjen e jo laramani thamë. Do arnohemi. Po zot më arnoj. Ka të do me arënimin e së arënojme jo të? Pa dëshim. Pa dëshim. Nuk ka nehoj për komendë, më tëjë për, po që se e bartim këtë që po flasim vetëm të petë kujon. Këllëgjme për këtëm, qëdhin me dushim e të vogërë dhe të tjë, unë në arënojme mirë. Mirë, mirë. A, thimë, mirë. a ka të do me? Uh, Arënimi ka shumë të meta. Një për tyre është se për allan njërë falso. Tamëm sikurse edhe është vet veprimi i hanimit fals. Pse? Ne çuft tikin e ti është të dëbt apo dhe ai është padyshim jo kvalitative, është lyhur. Dhe ose ke për shembull ndonjë ë çafore të gruas e ke nga lloji i bijutëris. Apo dhe ai është fshir, shumë fshir, është torta. Të, ai ai rei është jo kvalitative, lëramu kur dia të rrezot apo? E qëfar bënd t'i? A kam një mikun që mund të njërosë me njërë ari. Dhe vendosë. E, e duke të si ari. Po, problemi është se edhe tjertë i mashtrojmë se jemi të pasrën me këtë qafore. Po, problemi t'i të shë dhe maj madhë. Se fillëm të mëndu me dhe nëse jemi të pasrën. Dukë i mëndu se kjo është realisht e ari. Dhe unë kam frikë se me këto arnime, dhe re që jemi duke i mashtru tjertë se jemi musliman dëhotë sh Po Afrika se kemi filluar të besu me dhe në në këtë teorisë se njemi matë miret. Dhe kjo përna pengon që zhvillohemi të përmisohemi. A në i sot përsham le unje musliman dhe kritikan e që rëtonë, nuk pranon? Këtë, si për më thu? Shikaj, përsham mullë atë shikaj e këtë. Ti nuk kje aj që pëthirësh në te. Nuk kje aj realesht. Në thirëmi në Quran dhe sunat. Apo në thirëmi në kuptimin e të parve tonë qëfar dhe qëfë pas e mërtimi, a, a, a mërtuemi përshamë nësikur se Hanefi, Shafi, Selefi, qërë që e mërtuemi? E po njëna këtë e mërtimi janë të huazuara, apo dhe jemi harnuar me ta që të mbulojnë pjesë të tërshme, nëse në realisht nuk kemi ata. Nuk kemi në realisht ata. A mundi me njësot, me drejtë të themi se ne jemi, ne jemi mbrojqit e Ebu Hanifës. Pa të shimë se Dat dat dat kemi një spakut një turb veten ton. Ku është adhurimi ti, ko është i ti? Ku ko është ibadeti i ti? Ku është korrekthetia e ti? Ku është drejtësia ti, ko është ti, ko është e ti? Ku është kja e ti? Ku është? Të shumë të të shëmta. E buan i vërtet. Një herë ka thënë njëri, para mendon një herë i ka thënë njëri. Unë mendoj për ty o Hoxh se ti të, të natën falesh. Është ky ka subhanallahu. Ai është fal natën, po. Po ka njëherë më po mendojnë për mua kështu nuk jam kështu as se qalon mukur thua derisa so ka vdik e ka fal namazën sabato me abdesin e acidit shikoj me një fjalë as se ka pas obligim ku janë mbrojtës te këtij burr ose te tetjerë ne themi se jemi pasurta të, të parëve tan te selefit ne kështu ku jemi ne me adhirim ne tyne ku jemi ne me vllazërim ne tyne me sakrificë ku jemi ne huazime flamojish ignorancës apo do ke luftuar ky flamur me atë as zë të tjetër të fatkesisht A ne duhet të vedisohemi, duhet që të zhvishemi nga këto deklerata, falso, të harnuara, apo dhe të marë një petk original, të asaj që duhet të dëshirojmë dhe duhet të identifikumin e më mërsoj, dhe të dojnë publikisht, dhe të abartim qmijim pasaj të ati petku. Në një rasht është organizuar një, një loj gare për poetin më të mirë. A po, qëfarë ka ndonë? Komisioni i formuar nga pojatët e njohër, tash, po, kallonë kandidatë pas kandidatë. Dhe po, vlerësan, në moment, u fot një kandidatë, por dalën dhe nga të tjeret. Ishte veshur me teshat, që ishte veshur ashtot njëjt, një nga pojatët më të shquar të Arabëve, elmë të nebi. Ashtu ishte veshur, bukur, si korsaj. Kërë po, komisioni, më automatizëm, e dirin, Se kët pat nuk e vesh posa që një mirë kët dietar, nga se ka ditë se si është vesh. Por ai ngrati kështemën nga ky dietar vetëm petkun e Tiazit. Dhe posa në karrik tash ta priten nivel të lartë të poezisë, nivel të lartë të artë letërsisë këtu mënon, por ai ishte në shkolle më të ulë, të mundshme të poezisë. U zgënyn dhe njëri nga zgënimi tha kështu, vallahi un jam i paitimit që ky vlerësim i këtij njeriu nga komisioni tje e blersim për gjithë dhe neve. Qfar tha? Tha o birim. Tha ose bërë e gjuhën si e ke petkun, ose bën e petkun si e ke gjuhën. Shë ka ose bukur? Mirë po ke vesh petkunë më të nebijut, nërsa gjuhën e rruga gjveki. Êshtë tërpë kjo, e është në nqmim, degradim për teshen. Andaj, sprish punë, në baje teshen, askush nuk të mëhonë, në baje teshen, për në grejtë e gjuhën. Gjeta, ngreta niveli ne shprehur, ngreta. A dhe ai i them musliman. Ne po deklarojmë si musliman pasues te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ky esh petku jon. A jane kso sillet tona? A ashtu adhurimi jon? A ashtu vazhdimi jon? Padyshim se jo. A dhe ju nuk them braktis rrugën e Muhamedit. Jo, mbaje kët pet. Por ndërjetseu në dhe ngretu në nivel ne petku qe qind njerëz po thrasen në emër të ti. Qase kjo është e kërkuar. Përndysh është Allahu është përgjeci. Është përgjeci. U thash sa dikush me një fabrikë dvogel, të vogël të prodhon këpucë patika me emrin Adidas. Apo? Dhe posa merr vesh firma Adidas, s'di kuq po e keç prodhur emrin, qase në emr të kësaj firme, po prodhom me një vesh shumë të ulët, çfarë bëjnë? E padisën drejt. Padisën me miliona euro. Sot na poshojnë firma të mëdha për një mosrespekt të çapodjuna zbulimit të kësaj radhë me miliardë euro po dendon. Kjo për, për diçka shumë të thjeshtë, të ke punë drekllam dhe është një një garë mm. mes firmave, fabrikave për të fituar më shumë. E çfarë të mëruan nëse përdorim po them këtu kushtimisht shenjën mbrojtëse firmën e Kur'anit suret apo e përdorim me material shumë të dobët që nuk përputhet me firmin që ja kemi ngjit. A nuk është këto? Presa. A kjo është? Kjo është Po them njëra nga pasojat e shumta nga që na sjell ardhëmin. Pa ikemi bargj çë të ndryshojmë. A s'tash po bartim Kur'an dhe Sunet apo pa bartim po bartim filma historike, po bartim muzike të pejgamberit të madh të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ta bartim në anën që kemi bartë dhëdia dhe mëkatën, e bërllogun e betullogun torb? e mëkator. Tor por me tësha të ka së kaluarës nuk mund të harrojmë me Kur'an mes Sunet. Jo, por ndryshoje dhe merr petkun e Kur'an dhe vesh. At kushton tash Po sot as kopëre ti ma the për duhet të si ndryshë por bartë kat përsi. Ngashte me presi vie privilegje. Spo të pes për dëm të tjerave, pse ne thonë so dëmin më më të prekshëm. Ne thonë so dëmin që këtë të bën njështar, një njeri shtar, jo me të tjerat, por me veten thën. Padoyshë edhe që nuk e cilësim muslimanin, po edhe edhe qafirin atkoh, në kohën e profet Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nuk e kishte këtë cilësi. Nasot. Dhe ne duhet të në sot, në sot. jemi vetë kritikë. Kë nuk është, kë nuk kësht për të asbuluar tëmitat muslimanë me këtë mër, jo. Ne dorëzojmë të jemi transparent me vetë tonë. Ta kuptojmë. Ne jemi kështu thotë. Se ne jemi kështu. Dhe duhet të ndryshojmë, duhet të përmirësohemi. Atëherë, kthehemi si të ndryshojmë. Kjo rrugë e gjatë. Nuk është gjatë. Duam në pak minuta. Kjo rrugë e, një një rrug e një gjatë. Nëse m'kuptohet ndonjëri në emision të thë, nëse një audiencor dikush pyet kush je ti, si musliman, na jep një rrugë të shkurtër për mblese dhe përfituese. Po. Është shumë e gjatë. Duam shumë oq, po të shkurtërat, por që përfitojmë, si të ndryshojmë në çerekore çfarë ngjelor? Po, në emision. Mendoj se ndryshimi ë fillon nga ndryshimi konceptë. Sigurisht e kam thënë edhe në emisione e kaluar, duhet kimi konceptë pa negocueshme. Andaj mund të ndryshojmë vetëm atëherë kur hyjmë para. Kur hyjmë në fe pa kushte. Allahu dhe lavja i that udkhulu fi s-silmi kafi fëtunin e islam tërsisht, komplet, pa kushtë. Një njeri, ertë kë Muhammedi sallallahu aleyhu sallam, dhe dëshërë që ti besatohet në islam. Vëqeta, ja, Rasul Allah, une kam problem namazin, apo nga se mëze koha shumë duke vrapuar pas baktive, pas, nuk kam kohë të falem. Dhe tha edhe limosh nuk mund të japë nga se kam problem këtë punë dizim dhe me shpirt pasuriem e kam këtmit am am pranani që kajit ti atë pranaj gjithsa çka kaoni pranaj çfarë thamë mosam i tha la sadaka wala salat bima tedkhulul jannah ti as nuk jab salat nuk jab sadaka nuk hyn fun namaz me çka futen jenet çka edhe edhe pse tersia islami nuk qort chimin mufut jenet por është çka që Allah e pranon si mall si tersi Do të të me mshirë, nuk është me mëritë. E qëfar të mene, kur filanë të, të parcializohet atërë, qëfar me të për këti islam? Nuk mund të ndryshon njëriju i cili para pra kësht, apo vendosë vetë të ti pengjes të për ndryshim. Unë e mëjë, këtë më së kërkoni për me. Gjitha këna mi kërku. Kaj që ka ka nëvoj. Sa njërë vinë e thonë, hojjë, unë nuk mund bur, të nuk ndryshon e burë, kam qenë kështë gj kosht i ndryshimit është dorzimi. Dorzohu. Të rsysh dorzov. Dorzoju Islamit sikur që i dorzohet i vdekurit i qelan. A kundërshtonaj që e qelan? Thot oh po mdam këtu ose mos m'pagë dollarshëm, ai nuk le të fare valla. Andaj ka ç'to bëhu. Dhe kam përmend më një rast tjetër të të që shumë ne ta kuptojmë në ndërruar. Nuk duhet Islami të jetë musafir shtëpiat tona. Pse nuk duhet të jetë musafir Çfarë bën musafiri? Kur i mësofi e Trentete, te vendos në dhomën që i ke përpritja, po. Dhe e ul në vendin ku ti të, të shon. Dhe ai aty rën. A mund të ngjit musafiri pa liën t'nde? Dhe shikoi në dhomat e tjera, thot mund pëlqen këtu të rrim, pëlqen kjo. Pse këtë kë, për shembull këtë kët, shtrat ekë vendos? Po pse kjo perde këtu? Çka i thotë? E lutem ulosa del. Ka saj musafir? Por nçovs është krye familjar. Atare mund në ndrijet të rplanë në shtëpisë. Dhe nuk e kontestojmë ngasë të krye familjar. Andaj ne kërkojmë që tan dushën këto çosënde islamit. Nga musafiri që kemi ulën në vend i them, na kështu i themi sami, ulo këtu. Po këtu ndryshon, pikëtuaj po. Në këtë dhomë ju fut. Ne kemi dhomat më shërvta tona që nuk e hapim deri në shtatë me të futat atje. Dhe kjo na bën të pandryshojmë. Dhe kjo na bën të të pandryshuar që mos ndryshojmë më them se duhet të hapim të gjitha dyrt. Ti dorëzojmë shtëpinë ton, çanin ton, veten ton, pasurinë ton, themi merr çfarë dua, merr çfarë duash dhe lër çfarë duash, ndër çfarë duash pa kushte. Pa kushte, pa pengesa, pa mbyllje, pa fshehje. Mos e afshë istë me mitrat, po tregojë, edhe këtë ka mundsi ta bëj. Gjithta tregojë. Andaj kushti i parë i ndryshimit është dorëzimi. Dërëzahu dhe tërë aqedvije praneje pa kushzime. Kjo është kush të ndryshimi, e para. E dyta, ndryshimi filan nga besimi, pa se shkën të poshtë. Gjitho vënim, ndryshimin në besim do të ahun bas edhe kualitetin e ndryshimime të tira që nuk janë të naturës e besimit. Nëse besim... besimin e lana zogjelë ta kuptojm drejt në ken këmbësuarni. A e di çfarë besimi bartë? Unë them nganjëre për shemb, do çu fsoni njerëj beson? Ë një Zot. Të caktuar dhe kryefet për ato Zot, Zoti im ka bërë për Zotim me koni që nuk ndejn. A është normal që këy njerëj pasoj shpiv, të shpivt gënjen apo po normal është? Nëse Zoti nuk dëgjon, da normal është. Është normale. A është normal dikur të që Zoti im nuk shë? Nuk, shë zotim, dhe në dyra, sot nuk ka zotim, të bën ai veprat ndëyra, thotë ne ka zoti s'msh. A, a është natyreshmë kjo pun? Po. Dikush ka zot ligjin dhe kujtë që nuk e ndëgjën do nuk ka as ligj ai vepran në xhel, normal. Mirpo au është normal për dikën që ka besuar në Zot, që çdo gjë ndëgjën dhe sheh, të bën sikur sa që ka besuar në Zot që nuk ndëgjën më kësaj. Ktu ndryshimi. Pikë këtu fillon. Përmes së besimit në Allah, përmes ti, përmes ai veprat të tjera pasaj. Ma nuk është normal është absurde që din se po shoh atë po bën edhe ata që e shkelin urën e Allahut quditën me nevet. Ne mi vësemi njerëz, na besojmë se na, na shë, ne e bëjmë, por jo. Çfarë gazetana e shëhen për të modë duke besuar në kësë Zoti, në kësë besimi si na bëjmë? Është vërtet. Ka të vërtetë? Që su mer, thotë, edhe ti muslimani s'do ta bësh këtë. Ti s'duhet? Po, un mundem, sepse un nuk e besoj të na, ama ti s'do ta bosh. Ashtu është. Ne nuk kemë nevojë që të tjerët tuaj japin këtë komodet na thoin këtë çështje. Duhet ne të prim në këtë çështje ne katër. Ne ndryshimi fillon nga besimi në Allah xha lewala. Dhe sa so më i fuqishëm, sa më i kristalizuar është ky besim, aq më ndikim do të ketë në veprat tona. Por nëse kemi ngjecin në kuptimin e besimit, në ndryshimin e koncepteve tona që kanë bënë besimin, atëherë veprimet tona do të jenë të mangëta, të, të papërmirsura ose do të ketë do të ketë ndryshim të vonuar, kështu më thonë. Kjo është tema më e madhe ta thuat. Po, po, e thamë kështë si e thati shkurët i me. Rekmën, kryësarë bazë. Po. Po. Dhe e treta që përfond që dohet të them është se ndryshimi kalën e për stacionit të ndryshme. Dhe gjithë stacion e ka natyrin e caktuar. Apo, për shambull, ti në qovë se udhëtan në një udhëtem caktuar. E një stacion ndalësh dhe e mush me karburant makinën të nda, po? A. Stacion e radhës që ndalësh nuk ka nëve me mush me karburant tash. Makina ngas është e mbushur, por kanë një qasje që tash të marrë uşim për vetë. Sa fundi të terrados, ka nevojë të marrësh ujë, as uşim nuk ka ne karburant, uet uet, anë çdo stacion që ndalesh ti, merr nga diçka, por konform nevojave të vazhdimit të rrugës. Ka njerëz që çdo stacion marrin diçka të njëjtë. Pastaj ajo e bëhet me bollëqe të mëdha, ndërsa të tjerat janë shumë të mangëta. Dhe këso bëhet një debalans serioz në jetën e muslimanit. Dhe kjo pengon ndushimin. Për shembull, dikush pa njerëzve, në çdo stacion që ndalet, merr, për shembull, po them këtu kushtimisht, sepse kjo është e kërkuar, merr për shembull ë e... në maznafile. Në mazna vjen i stacion, në mazna shtohet, ani për këtë për Këptan, ka, ka Atirikur, mirë. Mirëpërkë kët stacion e zgjodh për mësoni gjuhën. Po. A kupton? Kjo i karkuha kësoj. Atëri kur kë kalon se për stacion edhe ende nuk i dukë u furnizuar me fjalor të mirë. Ta shmerakët, liqët pak. Ose merrit jo si të dyat mirë, po ju kën llogarit të saj. Ana shum sikur thonë me kain Raemullah, shohim njerëz që të falën safin e parë, anjërojn ditën falën natën. Nuk brakt nuk braktisin asnjë namaz me xhamat. Në, në kadritim janë special, kanë ndryshuar për së miri, thotë mirë, mirë po gjuha e tyre nuk lehas kënd rahat. Duke akuzuar për gojuar shpifër, a nuk kemi këso shembull në ditën e përditshme? Po ovalojaft. Ndaj, kë ndryshim parcial, selektiv, apo duke e avancuar në masë të ma në ndryshim, dhe tjetër në aspekt të ndryshim duke lënë shumë anësh, këna në penganë ndryshim. Në duhet të ketë një balansim në ndryshim. Qëka duhet të tu, qëfar duhet të tu, qëfar duhet të... Duhet, e kështë më rradhë. I potë temit avancuar, ose si kurse ka njërë, për shambull. Për një, për një aspekt të zaktuar të dies, jenë të specializuar. Din çfar ka lëm kë dietar ku ka ka buq kë dietar din shumë bukur. Kë çka ka dhën për këtë kë këtë, këtor i specializuar. Kë këtor të avancuar shumë. Kur bie fjala për të xhirat themelore të fes përshëmbe liçka caktuar, këto thotë në ende s'kam arrit. Po ja, është pa mundësim. Nëse ka ke pasku me arrit deri këtu, apo kjo është dhash me shumë më ti te kaluar. Jevo fort se ke deballanc serioz nitën të tënde, apo në kuptimin e ndryshimit atërë kemi edhe kësë loj defektisht në ndryshim. Për një themë se duhet të jetë ndryshimi i koordinuar me situatat, rëthanat, gjendit e caktuara, të cilat i imponojnë ndryshim të caktuara në këto gjendit dhe rëthanat. Në qovë se nuk është ndryshimi konform situatët caktuara, konform kërkeset të caktuara, konform rëthanat të caktuara, atërë pa të shumë se nuk të të këtë ndryshim efektiv. Nuk të këtë ndryshim do të, të E kërkua që në këtë situatë, këtë ndonë. Dhe mjaftë me. Mjaftë me. Dhe një, kejë muslimani që li subhana që dhe djetë falet, endë nuk ka arrit me elonë duhonit. Nështëso ka, ka jetë përzit në punë të maja fetare, kështu më ratë din këtë, o, dhe ndërruar, po ty të me tërë këtë bagajnë, këtë drejtima, është dorë që kjo punë prej më ditë harrot. Mi pas ka shku me, me, me, me, me barantë në dushimit. Apo? Këtë e ka lenë, Dhe ky be sigurisht e pron një fushnjë apo ti rritet vetë një dorë e tjera dorët mbetet mm. apo dhe kjo dorë sa rritet merr pe kësaj dorë. Dhe kjo është e madhe shumë po, po ky ka më shumë e vogël. Dhe sa të keni ka me kap mm. me këtë dorë për mekulli kap edhe larg, por kur vije kapje nga kjo an mbetet shumë i gjumt, defekt. Dhe kështu ne si musliman fatkeqësisht funksionojmë në këto situata. Në disa situata për mekulli kapim, për mekulli bëjmë, po në të tira jemi me dorë shumë të shkurtë, nuk mund të lëvizim pse nuk kemi rritur tamam si duhet me balancë, sikurse fizikisht Allahu na ka mësuar, Allah praktikisht përmes zhvillimit të trupit tonë na ka mësuar si duhet të ndoshimi. A nuk kemi sot më ndoshje se kur kemi qenë para 10 viteve, po jemi po shikojmë ndoshim i balancuar, nuk vret dallim. Barabart rriten të gjitha. Madje thojtin tigistrëve subhanallahu rritë njëjtë. Nuk rritet një thua më shumë e çet të thiet shumë rrapa, është ja. i balancuar ndoshimi flaket nuk ridet kjo pjesë më tepër kët mbetet më po ja gjithat njëtë rriten kështu që kjo e balancë duhet të jetë kështu ndryshimi i debalancuar na bën tachoriditor apo kët pjesë më të rritur kët më të shkurtuar një duar më gjatë dhe kur dolën para njerëzve i tmerrojmë njerëz apo ne duhet kët të ndryshojmë ndryshim të balancuar si kur e thash kët balancë e dikton rrethona e caktuar gjëja e caktuar kërkesa e caktuar mosha e caktuar Shoqëria e caktuar, vendi i caktuar kësaj herë, që këto janë pas tema të tjera, por duhet të them se duhet këtu të kinë në konsiderat kur flasim për dushim. Madhë truta vërtet në 15 Hoxh në datën e rrethuar të 8-të. Rregull i parë thamë duhet dorëzojmë çvisit nga çdo lloj kushti kur futemin në Islam, tham se nuk duhet ta bëjmë Islamin mysafir. I thashë fundishem që të balancohemi në ndrushtimin që ne kemi bër smiliet vetëm them Allah nderoft, ne zoti vërtet kemi përfituar nga ndryshimi dhe jotarnohemi ajë dëm i madh dhe shumë i rrezikshëm i harrimit ku i vërejmë që gjejmë tier ku nuk jemi vetet ona. Allah nderoftoj. Aty Allah shpleft. Ja vati na kanë qelur dhe mjeti i fundit që ne do ta përmendim për të ndryshuar, për të pastruar nga mëturat e injorancës. Gjithë atë tokë me inshallah. Faleminderuar vëlezar. Tham që ne eduam jetën po jetën për të lidhur me tokën, por jetën për të lidhur me qiejllin për të pastruar nga është do meturin e ksej njërante, dorëzohu, dorëzohu pakushte. Kjo ishte mesajji mëjë forë që morën për ksej nate, duke shprestuar takohemi në natën e shtun të tjetër javës tjetër, për të vazhduar me mjetet e bjedin e fundit të ndryshimit për të pastruar nga meturin e të njërante. Dhe të tëre, selamu alikum, o rahmetullahi, o brekatu.